Тут же Кеніг наказав затриманим роздягатися догола. Виконуючи це, всі затримані роздяглися, після чого Кеніг і Шуман брали по одному за руки, підводили їх до краю ями, і кожен з них стріляв. Коли Кеніг розстрілював, то пропонував затриманим ставати на коліна. Розстріл відбувався в потилицю. Кінець цитати. Сам Хаєм Сегал, за його словами, в розстрілі участі не брав. «Я лише підводив євреїв до ям», – твердив він. «Та іноді брав дітей із рук матерів і передавав німцям для розстрілу. А сам не розстрілював. І навіть пістолета з кобури не виймав». Кінець цитати. Він не брехав, лише казав неповну правду, описуючи розстріл. Адже розстрілювали не лише на старому, але й на новому єврейському кладовищі. І саме тут Хаїм Сегал повною мірою проявив свою лояльність та вірність німецькій владі. Свідок Петро Нашора. Коли ми викопали яму, на цвинтарі поліцейські на чолі з Сеголенком привели 30 осіб євреїв, яких по кілька осіб – поліцейські підводили до ями і за командою Сеголенка розстрілювали. Сеголенко сам особисто розстрілював із пістолета. Я це добре бачив, бо перебував на відстані близько ста метрів від місця розстрілів. Поліцейські проводили розстріл із гвинтівок, а Сеголенко – з пістолета. Також я добре бачив, що маленьких дітей Сеголенко брав із рук матері і розстрілював. «Дітей розстрілював тільки Сиголенко». Кінець цитати. Свідок Петро Лось, інший місцевий мешканець, якого змусили копати яму. Я вважаю, що дітей розстрілював Сиголенко лише тому, що на відстані дитини не розстріляєш, бо вона не може стояти, а тому з гвинтівкою розстрілювати було неможливо. Пістолет же був лише Всеголенка. І він брав дитину, як іграшку піднімав над ямою, і з пістолета розстрілював. Крім того, я вважаю, що Сеголенко розстрілював дітей тому, що не кожен поліцейський зміг би розстріляти дитину. Кінець цитати. Ексгумація, проведена через 10 років після злочину, виявила в масовому похованні 70 трупів, із них 17 дітей. На жаль, документи не спроможні відповісти на запитання, чи згадував Сегал у момент розстрілу свою доню Любу, що народилася напередодні німецького наступу. Чи думав він про те, що її теж може тримати над ямою інший злочинець із пістолетом у руках? Чи згадував велику родину своїх батьків? з восьми дітей, яких війну пережив лише він, а решта будуть закопані в ямах, схожих на ті, які заповнював трупами він сам. Для коменданта Сеголенка важливим було те, що він виконав наказ начальства і тепер остаточно став своїм для німців. Хоча підтверджувати лояльність він змушений був щодня, зокрема, проявляючи звірства під час допиту затриманих. Племінниця Сегала, Ірина Легка, що жила з його сім'єю, свідчила, що дядько, коли приходив додому, то його костюм був залитий кров'ю. Кінець цитати. Така завзятість коменданта не минула повз увагу його колишніх товаришів із Поліської січі, що перейшли в німецьке підпілля. Якось улітку 1942 року до кімнати Сеголенка влетіла граната, однак сам комендант не постраждав, відбувшись переляком, а відтак продовжив свою діяльність. У зимку того ж року на Дубровицю напали радянські партизани. Утікаючи від них, Сегалу втратив двох коней, Однак сам знову вийшов сухим із води. Третій раз випробовувати долю він не став. Тому на початку 1943 року переїхав із сім'єю до надійнішого міста Сарни. Тут із січня до квітня він продовжив службу в поліції. Проте зробити якусь кар'єру вже не встиг. Ситуація на фронтах Другої світової змінилася – Німці остаточно спинили свій наступ, ба навіть почали поступово втрачати завойовані території. Це змусило їх ще більше посилити тиск на окуповані терени, що у свою чергу спровокувало зростання тут руху опору. Навесні 1943 року кілька тисяч поліцейських із Волині полишили свою службу німцям і приєдналися до української повстанської армії. Серед тих, хто пішов до лісу, були і безпосередній керівник Сигала, комендант Сарненської поліції та більшість підпорядкованих йому поліцейських. Хайм не ризикнув залишити німецьку службу, побоюючись розплати з боку повстанців не менше, ніж покарання німців». Тому його разом із п'ятьма іншими, які залишилися в Сарнинському відділку, приєднали до місцевої німецької жандармерії. Тут він знову виконував функції перекладача і завгоспа.